Він підійшов до вмонтованого у стіну сейфа, дістав із нього чотири пачки доларових банкнот, кинув їх на стіл переді мною, подумав і додав іще дві. Візьміть, тут 60 тисяч. Це більше, ніж я обіцяв.